Ako txak desekreti abadu. Bekusenia. Ozan zergia egin erdintzubixtan da, eh? Bara, bakkatuko non zuen, zinema zitzegitu nortzumara izi. ez azmatu zen, showin eta telin moduak kontatzeko ez Enanelburu ez ari zaita bost, klon, klon edo bost, zantzari zinez, perfektoak dut. Badana ikeri hori, bakizu zubia egiteko bertzearen eta gauzak erakusteko, espikatzeko. KULTUR ALEA Irunera begira jarriko gara orain, irunen gaur hasi eta igande bitarte kontemporanea izeneko ba, arte gara topaketa iraganen baita izan ere, irun gorriko txeko kultur eta kirola esaiak sustatuta eta vitamine faktoria sormen eta kultura ekoizpen lantegiak kudeatuta, Topaketa honek gure lurraldeuntan dauden proiektu artistikoak ikustaraztea eta bertako zenkanpoko artista eta sortzaileen esperientzia elkarbanatzea ditu helburu. Barte garaikiren topaketa honi buruz mintzatuko gara, gazte artistei zuzenduta dena eta gazte artisteek eginda gainera. Eta horretarako Aitor Errazkin lankidea bertan dugu gonbidatu ezberdinekin. Aitor Ba, gurean ditugu, bai Carlos Sánchez, e, vitamine ba, e, elkarteko makidea eta koordinatzailea, kaixo, egunon? Kaixo, egunon. Ba, eta Andrea Piñamor, kaixo, kaixo egunon, egunon, egunon. Eta Anel Ekuna. Egunon. egunon. Beraz, kontemporanea, irugarren edizioa, Carlos, e, bueno, guazen naipizka bat gogoratzea, zerako bueno, ba, jarduera edo de ba, aktivitatea den alegia. ba kontemporanea kultura garaikidaren e, topaketa da. Eh, bezala 3. edizioa ospatuko da eh maiatzean. E, iazko edizioa e, azaroan eh ospatu izan, baina e, urte bueno, etatik aurrera udaberri aldean eh, ospatuko da, eta irungu udalak sustaten duen programa da, eh, ibilbide paregabeak eh, programa, europako programaren baitan, eh, programa honek, ba, bueno, eh, iriko, bueno, iri sortzaileak edo bueno lotzen, lotzen ditu alde hortatik ba, ba, bueno, e, ba, kultura no beste zentzu batean e, erakusten da eta eta bueno, lehenengo ediziotik e, e, xere bat izan izan dugu e, Vitamine vitamina e, lantegitik eta izan da ba, bueno, tokiko e, sortzaileen eta artisten komunitatea alduntzea. E, hori da proiektu honek daukan berezitasuna. Izan ere, guk e, ba, bueno, prozesua eta, eta proiektua errazten dugu eta koordinazio horoko horraza arduratzen gara, baina edizio, edizio bakoitzera bakoitzean e, lan egiteko batzorde bat eratzen da, eta batzorde batzarde hori e, ba, bueno, eskualdeko sortzaileek eta artistek e, osatzen dute. Eta, bueno, ori ikusten dugu ba bueno, indargune, indargune badela eta ba, bueno, inguruan eta kanpoan ez da ez da ere e, ikusten ez duguna. Hau da gustu dugu e, praktika ba, bueno, oso, oso ona dela. Hau, a, hau da, e, baliabide publikoak nolabait ba, ba bueno, artiste eta sortzaileen eskura jartzea beraiek osatu dezaten eta eta e, antola antolatu dezaten olako ekitaldi bat. Oredo jarduna aintzindaria da. E, jartuena, Eta hori ba, e, irudikatzen da noski egitarra bai, e guaren kalitatean. Zango dugu horre bueno, lantalde batu osatu duzutela, aurtenko edizioan ere bai, artista edo artearekin zer ikusia duten bueno, ba, kideak e, bildu dituzue. Hauen artean ba, lehenu aurkestu ditugun bi lagunak, e, bai antre eta hane, e, pixka bat bueno, lehenik eta bene, eta egitaragoa guai horretik gero, horrela aurrerago patuko dugu. Egia zan da oso zo, e, egita arau bueno, aberazgarria da, e, jardura asko e, biltzen, e, ditu pizka bat esperientzia bezala nola, nola izan da salteasunak e, ikusi dituzue zue e, pizka e, bat bueno, zuen esperientzia interesatzen zaigu baitare, azaltzea baitare, e, ze arte disziplinean e, bueno, aritzen zareten, normalean orain arte. Ba, li, Andrea, Niane eta agero Patrizia eta Bideka garra eh ba ekideak eta bueno hasi ba, ginen lanean, bai programaketan eta ba azkenean eh e, nagusietan eta bueno, ba, oso esperientzia interesgarria ta berdasgarri izan da guretzat bai eh lau kideatatik gara eta gero diseinatzaile grafiko bat eta bueno guretzotere bai segurenik ba, e, Eta iltasunak e, eta aurreitea, ba, osa berazgarri ezten da, azken finean. Eta azken finean oso oso kontan gaude bai programarak eda, programagaketarekin eta bai taldeak nola funtzionatu duen ere. Uh Horra, -huh. Orranei ikusten dugu, egitaragoa osatzerako hortuan, eh baita nere monarte disiplina desberginia kontuan hartu dituz utzutela, jardura ugari izango ditugu, baina bueno, bat eh bueno, lehengo aipatzagatik, e, dugu hor e, bueno, eh aktuazioa eh Ostelan kontanie eh, abiatzen den bueno, ba, erakusketa e, berezitasun handia daukala ez da. Bai, hori da. Ostrialden hasiko gara Arratsaldean. Ora izango dugu ba, irekiera eta ondoren e, dantza eta musika eksperimentalaren aktuazio bat Ainara Legardon eta Lena Golap artisten eskutik eta horrekin hasiko hasiko da e, azke asteburuko ekitaldia. Oie, ondoren azalduko dugu e, programazioa pixkat zehildutan jungo den, baina hori azkenean, larun batean e, elkartuko dira gehien bat e, aktuazio eta programaketaren e, e, gauza potentenak uh -huh. eta egandean arte merkatu bat antoratu dugu. Osongi, e, bueno, ba... E, bestek idearekin, eh? Ja, bai, betuko doa, bai, nuski. Bai. Eta, e, pixka bat baita, ba, esperientzia bezala, e, dola, izan da zuretzako. Bai, oso, oso poli da, eh? Ba, koitza, ba, bueno... Eso, hanek esan duen bezela hiru arte historialari gara eta diseinatzaile grafiko bat bakoitzak ba, bere beraldetik bai, lan lan egin dugu gure gure arloan ez bai, e, kudeaketan artekudetaketan edo e, patrick adibidez diseinatzaile grafiko bezala, Baina horrelako ekitaldi oso bat eta halako jaaldi oso bat hasieratik e, prestatzea, eta, da, eta gure eskuzztea antolakuntza oso gutxitan ematen da. Eta oso aukera baba aberasgarria eta oso polita izan da. esanbarra dakat guk antolatu dugula dana edo edo gure asko egon dela, baino vitamine E faktoriako ere oso gertu kiditugula eta... Eta bueno, beraien laguntza zein bestekoa izan dela. Baina bai, ba neretzako oso oso eta repikatzeko moduko egia san, bai. Eta zailtasunak anek esan du, ez? Ba zailtasunak edoki ditugula eta eta bueno, aurre egin diegula, baina eske hori farata eh izan ditugu bez ba gonbidatutako artistak ezin zutenak etorri Main. edo uh -huh. maina nikuzut programa oso oso azkar osatu dugula eta ba harrogoteko munduko dela nebestez los <laughs> <laughs> Eta Andrea hor eh, aipatu izan dugu, bueno, eh, ba berese eh, eh, ekitaldiak guztiona eh, hontan Arratsaldeko 8etan izangoan eh, abiatzen direla. Mm -hmm. Horrei eh, irekiera ekitaldia izango du ba, eh? Ba, izan, bueno, bai, irekiera 7 hasiko da A, eta dos. guk egingo dugu errelako ba aurkezpen txiki bat. Eta ondoren baiasiko dira jaialdiko ba, ekitaldi nagusiak. E, deskortxe deitu diogu horrelagura orkezpen egin ondoren egingo dugun sorpresa txikiari. Eta bai ondoren e, ba, e, izango da, hanek esan digun hainara ba, alegardon eta helenago laben e, bueno, e, emanaldia. Uh -huh. Hori hostiera larumatean zer izango dugu? Bajo, larun batean bai oso anitza da aurkeztu e, dugun edo... Em, E, antolatu dugun ba, programa. E, Baina ipatu nahiko nuke, adibidez todoporla praxis kolektiboaren bai, parte hartzea, e, Madridetik etorriko dira eta, eta San Juan Plaza hamako dromo izaneko lako egitura bat e, osatuko dute e, eta bueno, bukatzen dutenean edo espero ezagun ba, ba, jende asko hurbilduko dela bai, hortaz gozatzera edo disfrutatzera eta, eta erabiltzera eta gero eske ba, tallerrak ere bat ditugu, leterin tailerra goizean izango da, ilustrazio tailer bat egongo da ratxal dener bai, eta bai pixka denetarik igorrezola eta olaiago mez artistak ere etorriko dira e, beraien lana bueno, pixka bat azaltzera, eta ondoren ba, oso interesgarra izango den onlako elkarrizketa bat sortuko da. Eta bueno, azkenan, errepaso oso bat ditenari naiztan bai, bukatuko vai, dugu eh e, taldeare torriko da poesia antzeztua ba, ba, beraien lan hori aurkeztera eta, eta bukatzeko eguna bukatzeko musikarekin bukatuko dugu daudan taldearekin. Ados, bueno, mai kurtsandugo eh? jarduera egun osoko eh egitaragoa larun batean mm -hmm. e, noski eh aipat dituzute tailerrak eh, eta bueno eh tailer parte hartzeko gogoratuko dugu aurretik izen ematea garrantzitsua dela eta mm -hmm. oraindik eh badagola eh, bueno, bai. aukera ez da Aukera dago eta eh, zuen izen ematea egiteko contemporanea@vitamine.netera bidali ber dira izena bizenak eta, eta parte hartzailearen telefonoa besterik ez Osongi eta igandeko e, jarduerak aipatuko ditugu ane, hor, e, bueno, ba, merkatu e, beresi bate prestatu dutute edo e, proposatzen duzu esta. Hori da. E, programazioaren ere interesgarria iritzen zitzaigun beste, beste forma bateko ekitaldi bat edo osatzea eta harretarako batez bat ere inguruko artiste artisteei eskaintzen man genean ba, arte merkatuaren Eta berezitasun bezala, ideia e, arte merkatu eskura izatea da Hortuan, ba, beraileek eskainiko dituzten piezak edo, egun eurotik berakoak izan beharko dute Eta horrela bere bai forma, forma bada da e, jendea hurbiltzeko ez da Azkenean, askotan artea badirudi kutsi bat dela edo uhum mau ba, zangi hasengodugu he eh? koixo komeke tati keiruak bitarte bai, eta markatu. bai eta marka zu ere hori ehartze markatuan ere egongo dira Solarson System eh musika taldea eta bai gukitzeko daitu diogun e, ba gaieten postu bat eta horrela bai hori e, da Solarson System taldeak duen eh e, e, e, eguzki energiarekin funtzionatzen duten E, musika elektroniko egiten dute, ikpareleko bai. dira eta ba aldeituko dute seguro. Uhum, uhum. Eta gure asmoa, eguzkarekin e, zer ikusiakana, da e, a, e, espazio publikoa hartzea eta guk nahi ditugu horrelako egitura berezi bat antolatuko dugu, ez dugu gehiagia aurreratuko hau ere sorpresa izan dadin. Baina, gure nahia da San Juan Plazan e, ospatzia dena, kalean eta eta hori ba, ba, bai hitzaldiak, e, tailerrak eta, eta programan dauden ekitaldi guztiak ba, e, kanpoan e, egingo dira. Hortako e, prestatutako ba espazio ola batean edo esango dugu. Osongi. Mm. Bueno, e, bukatzeko Carlos e, Aho vitamina e, antolatzen du baina noski bai jarduera eh beste bueno erakunde eta eragile batzuen laguntzarekin e, abiatzen duzu edo e, proposatzen dozuode Esta. Bai, bueno, e, aziren esan Baizala, irungo udalak Antolatzen du, eta guk e, bueno, Koordinazio orokorra zarduratzen gara Baina, e, orain Andreak aipatu duen, ba egitura ba, bueno, Erakargarri hori e, Eraikitzeko Korka lomeinaren laguntza izan dugu, enpresa, ba, bueno, oso esaguna da eskualdean, eta beraien laguntza izinbesteko izango da, ba, egitura hori eraikitzeko, gogaratu behar da, aurtengo leloa eraikuntza dela, eta horren inguruan biltzen dira ba, jarduera eta ekintza guztiak. Uste dugu merez izango duela San Juan plazara, irunera hurbiltzea, Uste dugulako ba, bueno, arteak ere ba, bueno, iritarrekin e, elkartu behar dela e, ba, espazio publikoan nolabait e, topagunea izan da din eta bai e, ba, bueno, disiplina guztiak eta, eta arte adierazpide guztiak ezagutzeko ba, bueno, leku, espazio publikoa dela e, ba, bueno, topagune e, e, bueno, e, interesgarriena edo eraginkorrena. Ba, Andrea, Ani Carlos esker mila egurean eh, izategatik mila esker. Bale, zuri. zuri. entz duzu kontemporania izeneko arte garaikideko topaketa duzue asteburu honetan hirunnen eta alaba da basetas esun nahi badituue itzodu zitzor zer izango den eta... Ba, argibide guztien ukaiteko, irungorreko txekogu eugunera jo dezakezu adibidez, egu webikoizero aldiz puntu irun puntu eusomarkatuzetan gaur iuntzeuntan zortziterdi behatzea inguruan Ainara Legardon eta Elena Golab izango baititugu, bat bateko dantza eta musika esperimentaladen esgeintzen, baila, Ainara, Legardonen e, kantu batekin geratuko gara. me like no other Iso! Larumatean ahatxeko zazpitan Iso rean emankizun berezia Ata balean zuzenean EHZ eta esker milarekin Jau, Baita diabolo kiburikin eta beren kantuak zuzenean Larumatean ahatxeko zazpitan Iso emankizuna Ata zuzenean Iso! Baus izan da entzule, garkoak emanduen guzia. Hemen txe dugu garkoan gure mankizuna, alere jakin gaur kantuzkantu kantu mankizunean fermi muguruza izango dugula gurekin, gaueko behatzitatik goiti, ba bere proiektu berrien izango du ipagai, bihar miarritzeko eta izanen baita. Ba hauseranda, gerarte esaten dizuet, zenungi! Erzai dasun ere ilargi maitia, zer gaiteita bizitzain prudela. Bein baino gehiago tan bururatu zait, bizitzaren mugaze arkatzean. Inpernua ondo ezagutzen dut, bare bat aldiz zagartzeneste na motibo baten villa Nabile lerro la rosa Zabilegun ero Larrosaren arantza Barrura ino zartua Ez aidazun ere ilargi maitia Eriotzaren egian ikusi gara Kim gojar deciñen Ta importare que nia yemaní era te conar tues viñasen das quenalion tan kon to na. E lego